Benvingudes i benvinguts, com cada dia, al Ter Gavarras Magazine d'estiu. Avui tindrem varietat, parlarem de cultura. Comencem! Compartir ubicació de Meri, Janés i David Planes és l'últim espectacle que han fet i que es representarà online, en directe i exclusivament per totes aquelles persones que hagin comprat l'entrada. L'espectacle, a més a més, és participatiu. Es farà a través de la plataforma Zoom i un cop comprada l'entrada se us enviaran les instruccions per poder fer la connexió el dia de l'espectacle, que serà el 19 de juny, el vendres 19 de juny a les 10 del vespre. L'entrada dona dret a connectar un aparell, ordinador, tablet o telèfon, independentment de la gent que ho miri. Està recomanat per públic adult i jove. Fa dos dies que s'ha declarat l'estat d'alarma i la Mary està confinada a casa amb en Lluc, el seu fill, de 6 anys. En David, la seva parella, la pandèmia l'ha agafat fora de casa i no sap ni quan ni com podrà tornar. De sobte, la Mary sense sorolls al pis de dalt on, en teoria, no hi viu ningú només en teoria. Les coses es complicaran i la parella viurà una nit molt intensa. Per sort, el club de lectura de la Meri i els amics de l'esplai d'en David els faran companyia tota la nit i els ajudaran a resoldre tots els entrebancs que sorgeixin. Compartir ubicació és una experiència teatral online, en directe i interactiva. Està escrita per Cristina Clemente i Marc Angelet a partir d'una idea de, de Planes i de Meri Llanes. També hi haurà la col·laboració especial de Toni Gomila. L'Ajuntament també ha publicat a la seva pàgina web els cursos que es faran a l'Escola Municipal de Dansa de Salrà, que ha obert el període d'inscripcions pel proper curs 2020-2021 per a alumnes de nova matriculació. Aquestes inscripcions es tancaran el proper dissabte 20 de juny. Rosa Casas, director de l'Escola Municipal de Dansa de Salrà. Des de l'Escola Municipal de Dansa de Salrà us volem donar la benvinguda al curs 2020-2021. Com cada any, Volem dedicar el curs a un personatge important en el món de la dansa. En aquesta ocasió és Pina Bausch. Pina Bausch va ser una dona ballarina i coreògrafa de l'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. Va viure entre el 1940 i el 2009. Ella va copsar la fragilitat de la condició humana a l'ombra d'una Europa devastada. Va ser creadora del Tanztheater i deia que, més que al moviment, estava interessada per allò que mou a la gent, les seves emocions i els seus desitjos. Ella ens va regalar uns nous ulls per mirar al món, que potser ara els necessitarem. Doncs bé, podeu trobar tota l'oferta de l'escola a la nostra web, escoladedansa.serrar.cat. Tenim una àmplia oferta de cursos i formacions, tant per joves com per adults, per a infants comencem a l'edat de 3 anys i fins a 18 tenim tot un programa de formació de dansa amb disciplines complementàries de circ i arts marcials. Per a joves i adults tenim disciplines molt variades de cos i moviment, de dansa i de tècniques aèries. Com us he dit, podeu trobar tota la informació al nostre, al nostre llibret, a la web, on hi trobareu preus i horaris també. El període d'inscripcions va de l'1 fins al 20 de juny. Per acabar, us volem dir que tot el que pugueu pensar, imaginar i sentir ho podreu guanyar amb nosaltres. Moltes gràcies. Ja surta el sol, tiu -tiu -tiu -tiu. ja surt el sol i penso quina sort. Després d'aquestes pluges, anem a veure què ens diu en Santi sobre el temps que tindrem avui i demà. Bon dia. Bon dia. Avui el sol ha sortit a les 6 i 14 minuts i es pondrà a les 9 i 20 minuts. Avui a les 7 del matí a salrat teníem 11 graus i les pluges acumulades de les darreres 24 hores eren de 22 litres. El total de l'episodi ha acumulat 39 litres. Avui ens acompanyarà l'ambient assolellat, amb intervals de núvols que es reforçaran per la tarda, encara que no es preveuen pluges. Petita recuperació de la temperatura, que no superarà els 23 graus. De cara al cap de setmana, seguirà aquest temps primaveral amb matins més assolellats i tardes més núvoloses. No us descarta algun ruixat el dissabte per la tarda, Temperatura més alta però sense ser calorosa. Es preveu un màxims al voltant de 25 graus. Diumenge més inestable i a mesura que passei el dia, i sobretot a partir del migdia, es preveu un augment de la nubositat amb alta probabilitat de que acabi plovent. Temperatures amb baixada de nou i que difícilment superaran els 21 graus. Salut i bona meteo. Avui, divendres, comencen els vermuts musicals, el Santuari dels Àngels. Sembla ser que aquest divendres doncs, hi haurà sol. Seu organitzador doncs, ens explica com seran aquests divendres musicals. Hola, sóc en Santos Garcia, eh, la persona encarregada de fer el vermut musicals de quilòmetre Zero, qual el qual els celebrarem al el Santuari dels Àngels de Sant Martí Vell, del 5 de juny al 31 de juliol. Eh, L'horari serà cada divendres de 6 de la tarda a 10 de la nit, cada dissabte de 10 del matí a 10 de la nit i cada diumenge de 10 del matí a 2 de la tarda. Cada dissabte tindrem un concert o a les 12 del migdia o a les 8 de la tarda vespre. Passaran per l'escenari Gaspar en Facebook, en Toni Beiro també, Big Black Rino, Toni Cayena, Acorde a Ti, La Duda ofender, Toma Dos, Con Dos Cajones i Güey. Els diumenges tindrem paradetes, eh, encara hi ha moltes que s'estan per definir, de moment tenim de llibres, tenim d'embotits, i encara els restes estem per decidir bueno, com, com ho fem, perquè t'hem hagut de córrer en l'últim moment. No? Tot això estava eh, preparat fa mesos, i per culpa del coronavirus ho vam haver de suspendre, i ara en un moment ho hem reduït a la meitat tot, i hem hagut d'improvisar. No? Tant la meitat de grups, teníem més grups a a part d'aquests que ja he dit, teníem més grups eh, agafats, com Carmen113, que li volem donar moltes gràcies per tot. Eh, de Black Keys també els teníem. Eh, teníem més grups que hem tingut que dir que no, perquè se'ns ha fet tot molt curt i molt, i molt ràpid. No? Eh, hem posat menys grups, però preferíem fer-ho que no tindrà que suspendre-ho tot. No? També hem hagut que modificar-ho tot, perquè el tindre a, a fòrum màxim Pues farem com, bueno, com un control, eh, màxim 200 persones, amb taules. Eh, intentarem que sigui tot el més correcte possible, que la gent estigui molt còmode, eh, tant la gent que el ciclista, que allà sabem tots que, que els ciclistes i la gent va caminar molt, pues volem que tothom estigui integrat i mirarem de, de fer pàrquings per bicis, eh, que estiguin a prop perquè les puguin tindre allà al costat, Eh, intentarem que tothom estigui integrat i que s'ho passin bé no? la, la qüestió és poder aprofitar aquell espai tan maco com és estar allà dalt i realment tindre, pues, no sé, pues, música en directe o, o un dijò que hi amb una música tranquil·la eh, no serà un lloc per ballar i anar a fer el boig ni res un lloc per anar a aprendre alguna cosa eh, i escoltar música tranquil·lament allà amb les vistes i perquè sigui de bon rollo tot eh, volem fer que, que la gent estigui còmode allà dalt també tenint, tindrem begudes, eh, vermuts, sangries... Eh, ...especials de la companyia Bandarra, que s'ha portat molt bé amb nosaltres. També porten eh, la sueca, organi, orgànic, orgàsmic, també... Eh, ...tén una visibilitat molt jove i molt maca per nosaltres. I també ho portarem, així és que sempre la gent pot allà pujar i fer un, un vermut... No? Eh, prenent allà unes olives, unes tapes mirarem que puguin també la gent prendre doncs, això, una, unes parades breves o alguna cosa. i si després quan acaba el concert, el que sigui, poden sopar eh, poden sopar dins el restaurant, no? que també ho tenim en col·laboració no? així és que durant aquests dies doncs, tindrem música en directe, tindrem paradetes tindrem dijòquei okay, eh, bueno, i bon rotllo, és el que intentarem que tothom estigui a gust i que valgui la pena posar allà dalt, que és un lloc molt maco, que no l'estàvem aprofitant, i per això vam dir de fer tot això, eh, juntament amb els de restaurant i l'hotel de Santuari Els Àngels, vam dir de fer això aquest festival, no? i si el podíem aprofitar, per gent d'aquí, tothom ha, ha rebut la idea ja molt bé, tant els músics eh, com la gent, ha sigut com, hòstia, és un espai molt maco, hem d'aprofitar-ho, i a més s'estava deixant com una mica de costat, només anava la gent a caminar i en bici i s'estava deixant de, de, de pujar allà dalt amb, amb, lo és, amb lo maco que és, amb les vistes i tot, no? així és que volíem aprofitar aquell espai. I, I hem intentat fer-ho al final el que seria quatre concerts en directe en una terrassa al final s'ha convertit en una cosa més grossa, hi ha molta gent que ha col·laborat tenim eh, els de Bandarra que dit abans, tenim els de Tecnovídeo, Estrella l'Ajuntament de Sant Martí Vell també ens ha ajudat eh, Botits la Selva, Edicions Tremendes, The Wolf Films que ens agravarà uns vídeos, unes fotos allà per poder penjar-les, tindrem a, a pàgina web, també perquè la gent pugui veure. Tota aquesta publicitat la teniu al Facebook, ens podeu seguir, Bermut Musical Kilòmetre Zero, i allà podeu reservar taula per cada concert que hi hagi. Um, no, no és gratis, ningú ha de consumir res, no, no passa res, simplement partint d'un control de fòrum. No? Tenim una limitació... Si l arrirem a em planar, pues serà perfecte, se no? vol dir queú estem fent bé i que cada dia ens podrem superar i fer-ho millor. No? Però simplement partir d'un control. No? Miram que la gent pugui estar còmoda, que se sentin bé i ja sabem que en aquest moment és un moment molt difícil, que la gent també està molt alerta. així que intentarem fer algogú bé. No? Màxim 4 persones per taula, taules separades sense pista de vall, simplement tota una terrassa amb taules separades els metres que s'han de ser, amb tot un control eh, i esperem que la gent s'ho passi molt bé. O sigui, tenim grups de molt bon nivell i, i són d'aquí tots, és el que volíem eh, encarar, per això vam si posar-ho de quilòmetre zero i res, amb moltes ganes de que de que vagi tot bé. Ja sabem, ja sabem que en aquest moment és molt difícil que està la gent molt espantada però esperem que comencem a obrir una mica la flor i que realment tot comenci la seva normalitat intentarem fer-ho el millor possible però amb, amb bona cara i amb bon ambient, que això és ben maco i, i res... Els grups són, són boníssims per mi, que diré jo, no? són la persona que he organitzat, però si teniu la possibilitat de veure-ho, aneu a mirar el YouTube, mireu en Gaspar, eh, és que ho trobareu ben fàcil, veureu, veureu el, el que fa, com canta, i sembla mentida que sigui d'aquí, no i ho tenim. No? Eh, per exemple, Antoni Beiro, en eh, Antoni Beiro, qui no, no, sé, eh, no l'ha vist, no? a Girona... Eh, és super, o sí, sigui, una persona d'una qualitat increïble, no? També en Big Black Rino, eh, si no els has vist, és una oportunitat de, de portar-te a deixar per l'energia, eh, tant com de la Núria la cantant, eh, és increïble, no? Antoni Callena segur que si has estat de per aquí prenent alguna per Girona i Comarca el coneixes, és un dels portadors també d'aquests de, de, de la rumba canalla, no? Acorda-t'hi també, un altre, són dels mítics aquests sí que són portadors de la rumba catalana per tot un ban no? Gràcies a ells realment eh, els concerts, mini concerts ells porten 15 anys fent-ho eh, cada setmana i els han vist més gent que quasi que Justin Bieber no, una broma, no? Però sí que evidentment quasi tothom els ha ballat, no? tant com l'Adu Defender, eh, gent professional que porta anys tocant en música, no? com en Toma Dos, el mateix, no? que són músics d'un altres grups que també adapten per fer coses petites com aquestes perquè és, és més difícil portar grups grans. No? Eh, com Dos Cajones, hem, hem, hem aconseguit que aquest grup que va estar molt bé se van juntar un any i van fer molts concerts, una passada feien coses que hagi tot improvisat i van connectar molt amb la gent i, i hem aconseguit que tornin un cop més. I tindrem el primer, el primer concert d'en Güey, que també és un músic productor d'aquí de la província, I, i, i farem un estreno. Així és que tenim gent ja consagrada, tenim gent novata, eh, per dir-ho manera, gent que comença, eh, però el que tenim és l'espai, que és supermacos, i així és que hem d'aprofitar-ho. Res, espero haver sigut el més curt possible <ríe> i gràcies a vosaltres per fer difusió i quan vulgueu allà estarem eh, seguiu-nos en Facebook, en Instagram eh, per mail on vulgueu, però -se. seguiu-nos -se. seguiu que no siguis <ríe> merci, gràcies Som divendres i repassem la premsa comarcal amb l'entranyable senyor Pons. Avui, a més, comentarem aquest repàs amb la nostra analista particular, la Conxita, que ara està a casa, ens està escoltant i que al final intervindrà. Somi, Bon dia, senyor Pons. Bon dia i ben trobat, senyor Lluís. Comencem avui directament amb el periòdic que he trobat, tu. Som-hi. Som la vacuna contra el Covid-19 no pot ser un lujo per a uns pocos. Què vol dir això? Amb aquest titular Creiem que bueno, és que no ha de ser per, uns, ha de ser per tothom. Jo crec que la sanitat hauria de ser per tothom, tothom. I sobretot més la gent que ha treballat tota la vida per poderguer poder tenir una, una bellesa digna. Un altre dels titulars:Macarlles eh, el residu el residuo viral. Qui no ha trobat una mascarilla iguants per terra? Per això hi el, el doctor Fernando Simón va deixar anar un missatge molt dur contra les mascaretes perquè molta gent els aprofita i és un focus de contagi de la Covid molt i molt important quin una aquest, el Simón una altra de les notícies importants que surt en el periòdic uh -huh. és que totes les comunitats, excepte la Valenciana piden avançar de fase molt bé bueno, de mica que mica tot va tornant a la normalitat Sí, tant. No tenim prou sideral polític en aquest país que ens resulta aquí amb un altre. Podemos avisar de que un grup d'agees de, de la Guardia Civil busca desestabilar el gobierno. És es que ni en moments de, de pandèmia la gent es posa d'acord. Això ja, ja ens dona una mica de com, de com, de com anem, de com anem. aix anem la societat, així anem. Cirals. Sí, amb notícia internacional, la fiscalia alemana assume que a Madeleine la mató el sospechoso preso. Déu-n'hi-do deu fer 17 anys de la desaparició d'aquella nena i la justícia no ha parat fins que creiem que s'ha trobat el, el, la persona que la va matar. I que pagui, que pagui per això i que pagui, que pagui, que creix. Buscaré ara una premsa d'aquí provincial mm. A veure què diu. Mira, ens anirem en el punt avui, antic punt diari, a veure què diu de les notícies d'aquí, de, de la província de Girona. A veure, miraré els titulars, vaig fullejant. A veure... Anem per, per notícies de Girona, que és el més important que tenim aquí. Aquell senyor d'allà ja està mirant de rull el diari, eh? Els museus gironís, gironins es reinventen. Mm -hmm. Torna a repetir una notícia que, que ja havíem dit mm -hmm. que feia referència al, al German Roca, Mas Marroc dels Roca obre amb reserves planes? No té quanta gana.: Una notícia prou important que això vol dir tal com s'ha passat la gent en, aquest, en aquests moments de pandèmia és et' fa 16.000 atencions durant la crisi? De nidó. De nidó. Tornem a repetir la notícia d'inici, de les obres per van reasfaltar 16 carrers de Girona, ja vam dir en un, un d'aquests dies que a Girona hi havia certs carrers que, que embussaven molt el trànsit perquè perquè s'estaven reurbanitzant i reasfaltant, i mira, de mica en mica tots tornem a la normalitat. A veure, mm. tenim el Conxit aquí. Evidentment, la despesa extra per la Fundació Salut Empordà, degut a, a la pandèmia. Girona engega un servei de comerç a domicili gratuït. Ah, mira, haurem de trucar. I, eh, tema Covid-19, ja hi ha 6.791 casos positius registrats. Per veure si ara algú m'ha el diari de Girona, antic Anticlositios... No, I a té té veure amb aquí el titular. Bé, Girona recupera l'activitat comercial més lentament que la resta de Catalunya. Serà que perquè fort, els gironins que són, són ferms que... i trepitgem no. segur i trepitgem fort. No, fet, sí. Menys de 25.000 gironins estan, estan immunitzats contra el coronavirus. No, però jo aquí no, el no. dia de Girona repeteix la... La notícia que també diu al Punt, Càritas detecta un major impacte de la crisi a les zones de costa. Un mm. tema que, que també preocupa molt, sobretot amb la gent que té negoci turístic a peu de plaja, que és el tema del xiringuitos. Ah, <coughs> doncs no, no, no, l'estira no. i arronsa per poder reobrir els xiringuitos de les plages. Pensem que des de Borbou fins a Tossa, a totes aquestes platges que tenim de la Costa Brava i d'aquest ventall mediterrani que tenim de sorra, doncs hi ha gent que es guanya la vida treballant allà. Aleshores, amb la, entre la pandèmia, el Covid i el Glòria, eh, molts mm, s'ho estan passant malament i no poden obrir. Ja no parlo dels propietaris o llogaters, sinó tot el personal que hi treballa. Eh, Girona registra un repunt de 22 nou casos en només un dia. Això hem de tenir cura tots, que no, no ens podem relaxar. Vinga. i a veure si te puc dir una cosa més els museus de Girona deixen enrere plegats la quarantena l'estany de Banyoles es prepara pel tret de sortida de temporada de bany i vaig a mirar a veure si a la secció de comarques del diari de Girona Antiglo Sitios ens pot dir una cosa interessant l'entitat social suport ha tingut una despesa de 169.000 euros per la crisi Mm. L'estany de Banyoles es prepara pel tret de sortida de la temporada de bany. Creués, pesca i progresa hídrica, els reptes de l'aigua després de la Covid-19. Eh? Continua disminuint el nombre de naixements i s'equipara el de morts. Ja veurem d'aquí nou mesos a veure quants naixements hi ha en aquest petit país que tenim. Vinga, Lluís, acabeu de passar un molt bon divendres, un molt bon cap de setmana, i que tota la gent tinguem seny i siguem conscients de la situació. Una forta abraçada. Una abraçada, senyor Pons, moltes gràcies. Conchita, has estat atenta, eh? Sí. És sí, entrenyable,? Sí. és entranyable, eh? Senyor I tant, el senyor Pons, si és que ho explica tot tan bé. està molt bé que ho els diaris, tu. Està bé, això. Ara ja no està de moda, sembla, eh? Que la gent ho fa tot així de molt mòbil però està molt bé que alguns vagi els titulars, sí. I tu ja coneixies, doncs, eh?, els i... sitios. Els sitios. Els saber... sitios, sí. Mas, els, els, a a sitios. Així, sí, sitios. Sí, en l'època, així i tant. Aquest xic estava a tots els sitios, sí. sí. Estaves entrat de tot, aquest. Sí. en aquest. Amb què, què t'has quedat? Que notícia t'ha impactat? Mira, jo... Quina m'ha impactat? Mira, la pobra gent, aquests dels xiringuitos, que es tira jo ronsa, pobret, que si obriran no obriran, què, què faran? Jo vaig anar a la platja l'altre dia, i, i, i saps què? Aquell xiringuito que hi havia l'estartet, fora, no hi era pas, però res, eh? No quedava ni, ni un tall de fusta, només hi havia un tub que sortia. Dic, oi, però sí que hi havia un xiringuito, sí que havien vingut a buscar unes patatones i, un, i, i, una, i una fanta amb els nens. Però no, hi, no No, no, no hi era pas. Pobre gent. Sí, esclar, sí que hi havia que tots aquests dies tot tancat, tot l'estiu la temporada, però res, és que no hi havia res, eh. No sé què faran, si obriran o no, perquè si han de tornar a muntar el tinglado. Ai, els xiringuitos. El tu xiringuito. havies sentit alguna vegada que es, es diu guingueta, també, el xiringuito? En català? Sí, és veritat. Sí, sí, sí. Sí, sí, que un català I, i, i aquestes coses et queden amb les paraules de banda, eh? mm. Que el xiringuito, de, de, i el aquell en Jordi d'Ener, mm. el xiringuito, el xiringuito. Sí, sí. I a Mallorca en diuen qui és aquest? Ah, mira, oh, perquè potser allà també tenen alguna revisteta, no? Ah. Uh -huh. Ves de saber. I Però qui... el senyor Pons hi trobaria els diaris. I tant, <ríe> i tant. Els acapar a tots, eh? Ai, sí, Ai, sí. <ríe> I... I quina altra notícia t'has quedat? Quina altra? Mira, aquesta que deia, de banyoles, és la temporada de bany. Que ara jo m'he quedat, ostres, així els hi deixaran banyar, allà a l'Espany? Perquè, clar jo pensava, eh, ens van dir que la platja anava molt bé, perquè la sal mata el bitxo, va molt la sal, i, i va molt bé. I, i a, la, a la piscina diuen que el clor també se'l se carrega, també, ui, el clor desinfecta. Però, clar, allà a l'Espany què hi ha? El monstre que espanta el virus? o no, no sé pas, aquelles aigües si, si ens podem banyar així naturalment o, o hem d'anar mascareta allà a l'estany, no sé com serà aquest bany? Déu-n'hi-do M'he quedat amb el dubte jo sí. temporada de bany però per, per dir... seran mesures eh? suposo que seran mesures això Tu que ets de mar, de riu o d'estany? Jo, jo sóc més de mar, sí, però bueno, de posar els pouets allà, eh. No sóc part d'aquella caneda fins a la boia, no. No, no, no, jo no. Jo em quedo per allà a la voreta, que l'aigua és molt freda. Sí. Ai. Aquí a Serra ja t'has remullat, eh, també. Ah, també, sí, sí, vam fer una patacada allà a la riera, sí. sí. Vol, Volguem sense... Volguen. No, perquè allà també estava fresqueta, sí. No sé si ens hem saludat, no han dit bon dia, no? Poder no hem dit bon dia, bon dia. Bon, bon, dia, dia, Lluís, bon dia, bon dia, guapo. Directe. Has eh, sí. entrat sí. ja mentre estava explicant el senyor Pons, direct eh, sí. Sí. sí, sí, directe, per tant, ja hi soc. Ja de, sí. de fer anàlisis, i dic, home, els anàlisis se fan a les 8 del dematí, eh? <laughs> Però aquests, aquests de d'això es poden fer més tard, sí, sí, sí. <laughs> I què tal és divendres, eh? Uh... Ja notes alguna sí, diferència? És, és... La, la diferència del divendres, mira, que veu cap de setmana, sí, home, eh, és, és més relaxat tot, veus més gent, perquè ara tothom ja comença a anar... La normalitat que en diuen uns cap aquí, uns cap allà, cap a la feina, cap allà baix, que eh, uns a portar els nens amb els avis, ja eh, ha, ha corredisses. El cap de setmana és més tranquil, la gent volta més per aquí, sí. La fase 2, però... A canviar la prova la fase 2. la Sí, amàs, eh, notes, nota, ja. Ja la gent ja sembla que ja va cap al 3, eh, però ah, la gent ja té o mig coll avall ja que ja xip, ja, ja ens de fase. Però va en bueno, pas a pas, eh, a poc a poc, o que ens deixen, si diuen fins aquí, fins aquí. Sí, pas a sí. pas. Això. Ja estàs preparada a la saps... fase. Saps que l'ajuntament prepara activitats, eh? Tindrem el, el resop, això encara encara ho hem d'informar, però hi haurà el ressupor ah. que farà al Parc Cors. Això ja és ah, exclusiva. Molt sí. bé, carai, ja m'ho apunto. Eh? Apunto. Ressupor. Ah, sí? Que bé. Tothom amb les distàncies, és un espai més gran, i ja està previst això. La setmana que ve segurament podrem ja avançar algunes novetats. Ai, que bé, això, és que això sí que ja ho diuen, eh? Tot anirà cap a la normalitat, doncs a veure, això ja ja és més normal que hi hagi respon, que hi hagi aquestes cosetes del poble. com am, com am, am, amb mesures, amb mesures, evidentment, amb mesures, sí. Sí, sí, aviat, a veure si, si ens diuen alguna cosa del teatre, alguna cosa d'aquestes, així si podem, podem esvergint-se, eh? eh? Ara, de moment... Aquí fan telemàtics, Sí, eh? ara ja ho veieu. Un... un espectacle. Ah, ja ya ja, ja, ja estàs a punt, veig. Oh, ja, ja tinc retràs, on vaig tan. Perdrem mm. això, no supordrem pas. Tens veure això, s'ha de veure. Quin és que, un que hi pots interactuar, no? Pots sí, sí, mm. sí, és el, el d'en David de la Mèria, aquesta, ehm, ubicació. Sí, mm -hmm. sí. sí. Ai, això em fa molta il·lusió, compartir ubicació amb ells, ai, ja estàs nervis, que deu ser, sí. Em fa, fa molta, molta il·lusió que sembla que això sí que... Dius, home, poder veure teatre, del bueno, home, això ja sí que s'acosta a la normalitat, sí. Sí, sí, veure professionals i, i passar una bona estona, i tant. I això, diu que hi podrà intervenir fins i tot l'espectador, eh? A sí, això, posar-hi cullerada, això, això, això agrada. Mm, sí, sí, això això t'agrada, això t'agrada. Sí, sí. <ríe> doncs el que és entrades ho pots dir, ho has comprata a través de la web de l'Ateneu de l'Ateneu, sí, i tant sí, però l'Ateneu s'alratlla amb els tiquets aquells que venen i, i allà ho explica sí, has de tenir un ordinador una tablet o alguna cosa d'aquestes i ja, ja està I ja, amb això ja pots interactuar molt bé, doncs en parlarem la setmana que ve d'aquestes activitats moltes gràcies, Conxita. Oi, de res, maco, de res. Ja m'agrada això de fer anàlisi sense agulles. <ríe> ja estic tipa d'anar a fer cua a les 8 del matí. analítiques aquí, analítiques. Has de fer anàlisis, m'han dit, me canxi, i què, què vols dir amb això? Mano, no res, escoltar les notícies, això és més divertits. Això sí que m'agrada. <ríe> això sí. Moltes gràcies. Estàs amb... Eh, fas una un a la setmana, no? Un vídeo a la setmana. Sí, sí, sí, els divendres. Els divendres encara... Enca, enca, la Conxita encara tira. Sí, sí, perquè és que deixar-ho de cop tampoc. És, és allò, mira, és nostàlgia d'aquests dies de confinament. Abans era cada dia, però ara mira, és més relaxat, eh? un cop a la setmana. Sí, sí. Petites dosis, que diuen. Doncs gràcies per haver intervingut en aquest anàlisi de la premsa comarcal. Ens tornem a escoltar. Molt. Molt bé, Lluís. Moltes gràcies. M'ha agradat molt. Vale, guapo. Adeu. Apa, adeu-siau. Adeu, adeu. Avui, divendres a les 9 del vespre, torna un programa musical, Bojos pels 80, amb en Francesc. Hores, oientes i oients de Ràdio Sol Ràp. No tots en coneixeu, sóc en Francesc Nadal. Eh, ja fa... aquesta serà la cinquena temporada que faig Bojos pels 80. Un programa que a partir d'aquest divendres us conduiré eh, per reconèixer i recordar vells temps com són la música dels 80-90 on hi ha tots els estils i on ens ho hem de passar la mar de bé llàstima que l'horari és divendres de 9 a 10 però com molt bé m'ha dit molta gent dels que els he comentat que és l'hora que tothom es prepara per sortir de marxa quan la cosa comenci a anar bé després de tot aquest desconfinament bé, us espero aquest divendres amb una sessió a tope, canyera entre altres tenim Rick Asley, tenim Uh, Kiliminog, Jason Donovan i alguns altres que us sorprendré i al final de tot, uh, cada setmana durant aquest mes faig tot un grup i aquest mes toca Queen bé, no us ho perdeu i us espero divendres a les 9 al 107.7 de Ràdio Salrà gràcies i fins divendres El confinament ens ha conscienciat més sobre què realment necessitem i què no necessitem. Molta gent s'ha donat que tenim moltes coses materials i que realment no necessitem. En aquesta secció que ens presenta la Laura, que a mi cap a una vida és més sostenible, aprofundirem en els temes de reducció, reutilització i reciclatge. Aquesta setmana comencem parlant sobre moda sostenible. Bon dia, Laura. Hola, Lluís, bon dia. Què tal? Mira, avui al ser el primer dia havia pensat introduir una mica el concepte de moda sostenible i el perquè aquest canvi és important en les nostres vides. I bé, per començar una mica i també pels leïns de Pergabarrès Magazine, havia pensat explicar què és això de la slow fashion o també, com havia dit abans, moda sostenible. I és que aquest concepte el que realment ens planteja és que podem produir, però sobretot utilitzar la roba d'una manera molt més responsable i així reduir l'impacte que suposa tant a nivell mediambiental doncs, com social un simple fet com vestir-nos. Per entendre una miqueta millor podríem explicar primer crec l'antítesi d'aquest concepte no? que seria la nomenada fast fashion i aquesta vindria a ser doncs consumir la roba a un preu molt assequible i moltes vegades també de, de poca qualitat bàsicament. Què comporta tot això? Doncs uns impactes que realment no ens podem permetre com a societat i hi ha algunes dades que són interessants i que realment crec que, que és important dir-les per conscienciar-nos tots una miqueta més i mira s'ha vist que de mitjana Espanya es consumeixen unes 34 peces de roba l'any per persona i que també per persona rebutgen uns 12 kg de roba cada any i si això ja sembla molt podríem mirar el consum d'algú dels Estats Units que de mitjana rebutgen per persona uns 31 quilograms de roba cada any bé en el tema ja mediambiental també hi ha algunes dades que necessitem saber per ser-ne conscients i és que la indústria tèxtil és la segona consumidora i contaminadora d'aigua. Un exemple molt clar, podríem dir que per produir un sol parell de pantalons texans comporta una despesa d'uns 3.400 litres d'aigua. I, per altra banda, la majoria d'aquesta aigua, una vegada utilitzada, sí que torna als rius, llacs, oceans o d'on hagi vingut, però aquesta vegada contamina-los amb tots els productes tòxics que s'han han afegit en el procés. El Banc Mundial estima que més o menys el 20% de l'aigua contaminada al món prové de la producció tèxtil. I a part, la fabricació de les fibres tèxtils utilitza uns 9 bilions de químics diferents que acaben doncs, contaminant també l'aire, la terra i al final inclús a nosaltres mateixos que som els que portem les peces de roba i les consumim diàriament. I per no parlar ja dels treballadors de les fàbriques, clar. Econòmicament aquesta fast fashion també té un impacte, òbviament. I augmentant les desigualtats i la pobresa, sobretot. I és que realment, si ens ho plantegem bé, com és possible que una samarreta costi només 5 euros? Bé, només ha de pensar en totes i cada una de les persones que realment intervenen en el procés per entreveure les condicions laborals i també de fabricació d'aquestes peces. Enumerant això una miqueta pel damunt per, per veure el procés, primer de tot algú ha de plantar i cultivar les plantes d'on acabarà sortint el teixit Després, una altra persona ho ha de convertir en fil això. Algú altre ho de teixir per produir la tela, una quarta persona encara ho haurà de cosir i també és necessària encara una cinquena i probablement una sisena persona per empaquetar-ho i transportar-ho tot. A part d'això, clar, aquestes, aquests cinc euros també s'inclouen dissenyadors, publicistes, dependents i moltes altres persones que intervenen en aquest procés. I bé... Una miqueta per tot això i realment per molt més, crec que és necessari el canvi de cada una de nosaltres cap a un concepte de moda molt més sostenible i amb això a poc a poc doncs, a veure si podem aconseguir minimitzar tot aquest impacte que directe o indirectament ens acaba afectant a tots. Fins aquí la secció d'avui de camí cap a una vida sostenible. Jo personalment us animo a reflexionar sobre aquestes dades durant aquesta setmana i mirar una mica cadascú el seu armari també. La setmana que ve seguirem amb alguns consells per fer els primers passos cap a aquesta slow fashion o també moda sostenible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Molt interessant aquesta secció. Seguirem amb aquest tema dimarts vídeo. It Technologic. Technologic. Technologic. Aquesta sintonia tan tecnològica és la que ens dona entrada a aquesta secció que presenta la Lídia, titulada Digitalitza't, digitalitza't, i avui ens parla d'apps per comunicar-se, per, eh, per fer videoconferències. Hola, hola, benvingudes i benvinguts a Digitalitza't, una secció on parlarem sobre tecnologia i les aplicacions que més triomfen en aquests moments. Dedicarem la primera càpsula a parlar sobre les famoses aplicacions que ens permeten fer videotrucades, que segurament n'haureu escoltat a parlar o fins i tot utilitzat durant aquest confinament. Començarem parlant sobre la coneguda com a Meet, llançada per Google, sí, l'omnipresent Google, l'any 2017. La seva finalitat era servir d'eina de treball a les empreses, però amb tots aquests dies que hem estat confinats, doncs l'hem acabat utilitzant per teletreballar, per estudiar o per a fer quedades virtuals amb família i amics. El mateix ha passat amb Zoom, cosa que l'ha convertit en l'aplicació més descarregada del món i ha passat alerta de tenir 10 milions d'usuaris actius el 2019 amb més de 300 milions d'usuaris al passat mes d'abril. Les dues aplicacions, Meet i Zoom, ens ofereixen una versió gratuïta i d'altres de pagament. Nosaltres, en aquesta secció, ens centrarem en la versió gratuïta que ofereixen les dues aplicacions. I què ens permeten aquestes aplicacions? Crear espais de reunió i convidar-hi a altres usuaris, entrar en espais de reunió ja creats per altres, només fent clic en un enllaç, reunir fins a 100 persones que no són poques... Però primer de tot ens cal registrar-nos i direu doncs en què es diferencien aquestes aplicacions. Amit podem entrar-hi pel simple fet de tenir un compte de Google. I qui no té un compte de Google? Qui no té un correu Gmail? Per tant, aquesta part de registrar-nos, en molts casos ens doncs, l'estalvien. En canvi a Zoom no. També tanc que les dades que ens demanen no són moltes: el nostre nom, el nostre correu i la data de naixement. Per altra banda, a Zoom, ens hem de descarregar una aplicació encara que ens connectem des del nostre ordinador. En canvi a Meet ens podem connectar directament des de la seva pàgina web sense necessitat de descarregar cap aplicació. La durada de les videotrucades. Zoom ens permet fer reunions de fins a 40 minuts. Meet, en canvi, ens permet fer reunions de fins a 60 minuts. I la de coses que en podem arribar a dir en 20 minuts. A part que afegir que Meet, degut a la situació excepcional que estem vivint, permet fer reunions de fins a 24 hores per sessió Un pèl exagerat potser, però mai se sap Ara imagineu-vos que us truquen de la ràdio del vostre poble i us conviden a participar en un programa en el que demanaran l'opinió a 10 habitants del municipi i heu estat un dels escollits i us diuen que a més d'emetre aquest programa per la ràdio el que volen fer és enregistrar-ne les imatges per penjar-ho al canal de YouTube i a més a més, us diuen que cada participant ho farà des de casa seva i a la vegada com ho fem? Doncs molt fàcil. Ens registrem a Zoom, creem un nou espai de reunió i enviem l'enllaç a tots els participants. Quan tots els participants estiguin connectats i comenci el programa, fem clic en el botonet que ens permet enregistrar audio i so i ja ho tindrem. Podem fer el mateix amb Meet. Si utilitzem la versió gratuïta no ho podrem fer, però si ens abonem en una de les opcions de pagament que ens ofereixen, després sí que ho podrem fer. Per últim, cal recordar que Zoom s'ha vist involucrada en múltiples polèmiques sobre privacitat i seguretat dels seus usuaris. I és que, tot i ser una aplicació creada l'any 2011, no ha estat fins als últims mesos en els que ha assolit molta popularitat. I aquest ús massiu de l'aplicació ha provocat que alguns usuaris es colessin en videoconferències públiques i projectessin contingut no apropiat a la pantalla d'altres usuaris, per exemple. Aquest augment d'usuaris que utilitzen Zoom, com també l'atac d'alguns internautes, va fer que molts ulls es miressin amb l'up l'aplicació i detectessin problemes de seguretat. Tot i així, cal destacar la ràpida reacció que va tenir la companyia assegurant que es pren molt seriosament la privacitat, la seguretat i la confiança dels seus usuaris. I com que moltes vegades les paraules no volen dir res, el que va fer és treure una actualització de l'aplicació a finals d'abril, resolent tots aquests errors. I si us dic l'arc, me'n podeu dir alguna cosa? Doncs es tracta d'una altra aplicació, que també ens permet fer videoconferències, només ens demana un correu i un nom per registrar-nos, és totalment gratuïta, no ofereix cap versió de pagament i ens permet fer el mateix que ens permeten fer Zoomimit. I a més inclou altres funcions com crear documents en línia i compartir-los amb altres usuaris, fins i tot ens facilita diferents plantilles i ens permet exportar els documents en format Word o PDF, com també traduir els nostres textos en altres idiomes. A més de permetre les videotrucades i la creació de documents, l'Arc ens ofereix a cada usuari un espai d'emmagatzematge de 200 lligues al núvol, fet que ens permet accedir als documents generats des de qualsevol dispositiu, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. I ara, fem una prova. Buscarem Meet, Zoom i l'Arc a Google i Yahoo, a veure què passa. Comencem per Google Meet. La seva pàgina apareix en la primera posició en els dos buscadors. En el cas de Zoom, a Google sí que apareix en la primera posició. En canvi, a Yahoo apareixen tres anuncis que no tenen res a veure amb Zoom. Després dels anuncis, sí que apareix l'enllaç a la seva pàgina web oficial. Si ens fixem amb en l'Arc, a Yahoo trobem dos anuncis que no tenen res a veure amb l'aplicació. I, ja en la tercera posició, trobem l'enllaç a la seva pàgina web oficial. A Google, el primer resultat és un anunci pagat per l'ARC. Interessant, però per què penseu que una empresa com l'ARC, que ens ofereix un servei sense demanar-nos que paguem res, almenys amb diners, pot permetre's invertir diners en anunciar el seu servei? Tot i que la mateixa pregunta ens la podríem fer amb Meet i Zoom. I la resposta és molt fàcil i intrigant a la vegada. I és que, en realitat, el producte som nosaltres. I fins aquí la càpsula d'avui. Cuideu-vos molt i ens veiem a la propera. Moltes gràcies, Lídia. Seguim la setmana vinent amb més tecnologia. Tecnològic Tecnològic Tecnològic En aquesta sintonia donem pas a en Josep Mir, crític de cinema sèries, teatre i espectacles Bon dia En totes aquestes setmanes de confinament segurament el que més hem trobat a faltar és poder anar al cinema En aquest cas Avui us vull parlar de la plataforma online Filmin, que segurament s'ha convertit en la millor alternativa per a tots aquells que han trobat a faltar el fet d'anar a una sala a veure una bona pel·lícula. Per exemple, moltes pel·lícules que s'havien d'estrenar als cinemes aquests dies s'han estrenat en línia gràcies a la plataforma Filmin. Però no només pel·lícules que s'havien d'estrenar comercialment, sinó també autèntics festivals de cinema per exemple el Festival de cinema d'autor de Barcelona el festival' aquest any evidentment no s'ha potgut fer en sales però es va poder veure a filming del 30 d'abril al 10 de maig amb una estructura i una programació pràcticament igual de la que es podia veure quan el festival encara es podia veure en sales comercials no aneu a filmin ara a veu a buscar les pel·lícules del film Festival Barcelona perquè ja no hi són, és com eh, normalment la gent que va a un festival, quan s'ha acabat el festival ja no pot veure les pel·lícules. En aquest cas, la política de film mini del festival ha estat exactament la mateixa. Les pel·lícules es van poder veure mentre durava el festival i, els, i les hores concretes en què s'estaven projectant com si fos un festival de veritat. En aquest sentit, el... també hi ha un altre festival de cinema que també s'havia de fer a Barcelona, aquests dies el Festival Internacional de Cinema Documental DOCS Barcelona Festival, que arriba ja a la 23è edició i que també s'ha programat a Filmin del 19 al 31 de maig. Això ja ens dona una pista de com Filmin eh, s'ha convertit en el millor aliat de les productores, dels creadors que fan cinema i sèries a, a Catalunya per poder mostrar igualment les seves creacions en aquesta situació excepcional. Però avui us vull parlar d'una altra cosa que també es pot veure a film i aquesta sí que la podeu veure en qualsevol moment i és una, una minissèrie, una sèrie de quatre capítols, que es diu L'incendi. L'incendi és una producció britànica molt recent, rodada a l'estiu de l'any passat, que només té quatre capítols i que explica de manera molt ràpida i directa uh, un misteri un misteri basat en un assassinat en el si d'una família aparentment normal en una tranquil·la uh, ciutat o un tranquil poblet d'Escòcia de, què té aquesta sèrie que no tinguin altres um, dotzenes de sèries sobre assassinats que hem pogut veure tipus uh, Brow Church, The Killing, etc doncs probablement no molta cosa però alguna sí per exemple la productora, la guionista la directora eh, tot l'equip creatiu d'aquesta sèrie pràcticament són dones i això, vulguis no, ja li dona un aire diferent després ens dona l'oportunitat de recuperar en el paper protagonista el, el mític David Tennant David Tennant va ser el, el més estimat Doctor Who de la història d'aquesta mítica sèrie britànica i aquí, com ja feia Browchurch, David Tennant té l'oportunitat de lluir el seu autèntic accent escocès, una cosa que no sol passar gaire sovint perquè normalment en els papers que fa li, li demanen que disfressi el seu accent natural per un accent anglès. I això també és el cas de la protagonista femenina o una de les protagonistes femenines d'aquesta sèrie Cash Jumbo eh, segurament us sonarà si heu vist la sèrie d'advocats de Good Wife eh, on ella interpreta un paper secundari en una de les advocades. Cash Jumbo és una actriu anglesa, nascuda a Londres que en el, quan fa sèries o pel·lícules als Estats Units normalment també ha d'amagar el seu accent anglès perquè el públic americà l'accepti eh, amb més tranquil·litat. Bé, doncs això no passa en, a, en aquesta sèrie en què tothom pot parlar amb el seu accent original. Això evidentment si veieu la sèrie en versió original subtitulada, cosa que us recomano vivament perquè, a més a més, Filmin oferesa aquesta sèrie com molta part del seu catàleg amb subtítols en català, una cosa que també ens dona un aire de normalitat molt interessant. Però la connexió catalana d'aquesta sèrie, de l'incendi, no s'acaba aquí en aquest subtítol, sinó que també hi veiem en els títols de crèdit un, un personatge interessant, que és la directora de fotografia, Neus Correia, Uller, Neus Uller és de Reus, és una, una directora de fotografia formada a l'SCAC a Barcelona i que ha tingut ja una brillant carrera internacional, entre altres, per exemple, va fer la, la fotografia de la pel·lícula La hija del ladrón i amb la qual ja va guanyar alguns premis, però a més a més ha rodat també coses fora de Catalunya o fora d'Espanya i un bon exemple és l'esplèndida fotografia que té aquesta sèrie l'incendi que podeu veure filment amb David Tennant i Cash Jumbo com us deia abans potser no és una sèrie trencadora en el seu gènere si heu vist The Killing, Broadchurch i moltes altres sèries d'origen americà, britànic, europeu etcètera moltes es mouen en el mateix esquema però en canvi aquesta sí que incideix molt en com aquest crim que apareix en el primer capítol marca la vida de les famílies que viuen en aquest poblet i com reacciona cadascú als misteris als, a les revelacions a les informacions a les sospites que van apareixent una darrere l'altra al llarg d'aquests quatre capítols eh, són només quatre capítols, el ritme no és que sigui frenètic sinó tot el contrari és un ritme lent, sostingut que convida molt la observar les reaccions dels personatges, sobretot a partir d'unes interpretacions esplèndides de tots els actors que hi surten i us la recomano com una sèrie per assegurir lentament si teniu ganes d'acció i de ritmes frenètics potser haureu de buscar una altra cosa però està bé donar-li una oportunitat a aquesta sèrie L'incendi, una de les produccions britàniques més destacades dels últims anys. Toni us recorda, aquí podeu felicitar, tots sabent la seva història. Celebrem Sant Bonifaci, Sant Sants i Santa Senaida. De Sant Bonifaci bisbe i màrtir coneixem que va néixer l'any 680 al Regne Unit. Des de molt jove va manifestar la seva voluntat d'ingressar en la vida monàstica, contradient els desitjos de la seva família. L'any 715 va marxar als Països Baixos amb la intenció de predicar l'Evangeli i convertir els pagans del nord d'Europa. La seva missió va fracassar en gran part per culpa de la guerra entre Carles Martel i Rabdol, rei dels frisons. No obstant això, Déu li tenia preparat un altre destí pel qual seria recordat, ja que tres anys més tard va obtenir l'encàrrec del papa d'organitzar l'església a Alemanya i evangelitzar a la seva gent. Després de cinc anys de predicació, el papa Gregorio II el va nomenar bisbe, tornant a Alemanya amb plens poders. Els batejos que va dut a terme a la regió es van explicar per milers i tornar a la fe a molts cristians que havien perdut el contacte amb l'Església de Roma. Més tard, va obtenir el rang eclesiàstic d'arquebisbe i delegat papal. La seva evangelització va veure la seva fi un 5 de juny de l'any 754, quan, amb 70 anys, va ser assassinat juntament amb 50 companys a Flandes. Així i tot, el sant va deixar el camí marcat per l'Alemanya cristiana, amb diversos bisbats, deixebles novenats i una infinitat de conversions. Bonifaci deriva del llatí "bons, bo, i fàtum, fat, pel que significa bon destí. Sant Bonifaci és conegut com l'apòstol d'Alemanya. Sant Sans o Sant Sancho va ser un sant cristià que va ser capturat de nen pels musulmans i va ser portat a Còrdoba, on va ser educat en l'acord, i va destacar com a militar al servei de l'emir Abdarramant II. Va conèixer l'ensenyament de Sant Eulogi i l'exemple de Sant Isaac. Va ser executat de jove, per empal·lament, al Camp de la Veritat de Còrdoba, el 5 de juny de 851. El seu cadàver va ser cremat i llançat al Guadalquivir, Dos dies més tard serien executats cinc més dels anomenats màrtirs de Còrdova. Santa Senaida Senaida significa la que va rebre la vida de Zeus, prové de la llengua grega. Senaida va viure al segle I i es va convertir al cristianisme per Sant Pau, que era el seu cosí. Va néixer a Tars, Turquia, i va sortir d'aquesta ciutat per anar-se'n a les muntanyes per instal·lar-se en una gruta. Se sap que que abans de la seva conversió havia exercit la medicina. Un cop conversa, va continuar fent-ho amb qualsevol persona que es trobés o que fora a la seva consulta. Una de les seues preferències va ser tractar els nens malalts i els posseïts pel diable. Un dia es van presentar davant de les, la seva gruta tres homes atrets per la seva santa Li pregaren que tingués la bondat de rebre'ls. Senaida va consentir i els tres cavallers també es van quedar per les muntanyes del voltant per alliurar-se a la vida contemplativa. Als tres, als tres anys van anar a dir-li per què, en lloc de ser aquí amagats, no ens en anem a la ciutat? Ella es va deixar convèncer i va marxar amb ells. El primer dia de viatge, ella es va clavar una espina al peu i va morir. Senaida és molt venerada entre els grecs i sobretot la seva figura s'han escrit molts llibres. Doncs fins aquí avui. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.